producción de maquinaria y divertimento presentan divertimento para pequeños monstruos desde unha edición especial de divertimento para pequenos monstruos aquí na sintonía de Radio Filispín Libre e Comunitaria de Ferrol e Radio Calimera Libre de Compostela O no programa imos ter completa a audición en diferido da charla Repensando a Anarquía impartida por Carlos Taibo Asistimos a un visible renacemento do pensamento libertario que tanto lle debe á quebra da socialdemocracia e dos modelos do socialismo real como a certificación de que o capitalismo se está adentrando nunha fase de corrosión terminal que acerca ao momento do colapso. Neste volume se examinan moitos dos debates dos que participan os libertarios contemporáneos e os respeitos estudian con vocación non dogmática a proposta teórica do anarquismo, a súa crítica da democracia liberal e a súa defensa da democracia e a acción directas, a contestación do Estado e do capitalismo, a aposta pola estación de espazos de autonomía autosicionarios e desmercantilizados ou a relación do mundo libertario co feminismo, o ecoloxismo, o antimilitarismo e as luitas solidarias. Carlos Taibo es eh, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad Autónoma de Madrid. Los últimos trabajos, todos publicados por los libros de la catarata, son El decrecimiento explicado con sencillez, 2011. España, un gran país. Transición, milagro y quiebra, 2012. Eh, que no se apague la luz. Un diario de campo del 15M, 2012. Isto que vimos de ler é o texto que acompanha a contraportada do último libro de Carlos Taibo. Repensar la anarquía, acción directa, autogestión, autonomía, editada por Catarata. Carlos Taibo estivo o pasado mércores de zaoito de suño, a 8 da tarde, no salón de actos do Ateneo Ferrolán, na Rúa Madalena 202-204 de Ferrol, donde eh, organizada por Unión Libertaria tivo lugar unha charla-coloquio coa presenza do propio Carlos Taibo. Esa charla levaba precisamente ao título deste libro Repensando la Anarquía e bueno, pues, eh, desficar con esa charla íntegra que registramos al Iasente de Divertimento para Pequenos Monstruos de Radio Feliz e que os, eh, vos ofrecemos íntegramente son prácticamente dúas horas coa participación final do público con preguntas e, bueno, pues, coloquio final. Ficades con esta interesante charla. Carlos Taibo, no Ateneo Ferrolán, Mércores 18 de suño do ano 2014, Repensando la Anarquía. Charla organizada por Unión Libertaria de Ferrol. Bueno, eh, boas tardes eh, a todos, a todas as persoas que estáis aquí eh, Primeramente queríamos agradecer desde Unión Libertaria eh, A vosa presencia neste acto, nesta charla de debate eh, Segundo, queríamos agradecer a presencia de Carlos Taibur Que despois do seu traballo como traballador que é Nos seus ratos libres de ocio en vez de estar mirando o Mundial de Fútbol Pues se desplazou desde Madrid ata Galiza a, a, a dar esta charla hoxe aquí. Tambén veixo o Mundial de Fútbol. Tam, eh? a, sí, porque é fútbolero tamén, pero entre unha cousa ou outra prefiriu estar hoxe na súa propia charla. <risa> <risa> eh, onte estuvo a Redondera, non sei sé si se houve fútbol ou non, pero tamén estuvo ali. Era eh, agradecer que xente no seu tempo libre pois pues, poida eh, dedicarse a expandir unha idea e eh, a expandir eh, ferramentas de futuro para a clase traballadora. Eh, segundo, queríamos agradecer o Ateneo Ferrolán eh, a posibilidad de, de facer este acto aquí, neste local que está atravesando dificultades engadidas por os políticos que se supóñe que teñan que solucionarlas. É eh, unha pena ver desde aquí este sitio, como é que estaba antes de que fixeran a reforma, porque este local, agora mesmo, este salón de actos é unha peniña despues de que puxeran a mano encima. E... Eh, A chava de hoxe está impartida por Carlos Taibo, el profe, profesor mestre de, de Ciencias Políticas, se equivoco, no? sí. en a Universidade Autónoma de Madrid. É unha persoa que ten unha multitud de traballos de análisis, de, de debate sobre como nos afecta este mundo á clase trabajadora en particular e á sociedade en xeral. Non vamos entrar a, a ler toda a súa biografía. Nin a, nin a repasar cada cousa que fixo porque pensamos que máis importante é o debate é o que vamos a falar a partir de agora en eh, este caso eh, un último traballo eh, titulado eh, Repensar a anarquía que dende Unión Libertaria agradecemos ese aporte tanto as ideas libertarias como a práctica libertaria porque as ideas sin a práctica non valen de nada Eh, aí vemos o republicanismo do PSOE que por un lado está a favor da república pero na práctica está a favor da monarquía ¿no? eh, eu xa vou acalar eh, xa vai empezar o compañero temos pouco menos de, do, de duas horas entonces Carlos Taibo vai a falar unos 50 minutos aproximadamente eh, durante o... mentras ele vai a se si queredes podedes ir pedindo palabras eu vos vou anotando E logo, cando remate a, a exposición de Carlos, eh, xa entramos en debate, vamos falando todos como queiramos, vale? Pues moitas gracias. De nada. Moitas gracias, eh, boa tarde a todos e eh, a todos. O que eu me facer nos próximos minutos é eh, trasladarvos a miña visión relativa porque desde o meu punto de vista as ideas e as prácticas libertarias son hoxe máis actuais que en calquera momento do pasado. Moitas veces lembrei nos últimos tempos que hai uns anos estando con dous colegas profesores de ciencia política, en determinada altura comezaran a discutir sobre o programa dunha asignatura chamada Ideoloxías políticas contemporáneas. En certo momento, un deles afirmou que non cumpría incluir nese programa o anarquismo porque non era unha ideoloxía política contemporánea. Eu que non participaba da conversación decidín intervir para darlle a razón e afirmei que, en efeito, o anarquismo non é unha ideoloxía política contemporánea, é unha ideoloxía política do futuro. O argumento non é unha brincadeira. Aqueles que pensamos que o capitalismo está a entrar de maneira moi rápida nunha fase de corrosión terminal que conduce inexorablemente ao colapso, temos, desde o meu punto de vista, por forza que concluir que a autoorganización das sociedades desde abaixo, desde a perspectiva da autoxestión, da democracia e da acción directas, do apoio mutuo, é unha das poucas e cadra a única das saídas que temos no horizonte inmediato. Ben, Que é a primeira observación que quero facervos? Debo subliñar que a distinción terminológica que vou propor non me interesa tanto polos termos que vou empregar que admito de bo grau que son discutíveis como polas realidades que pretenden retratar. No uso normal en galego, ou en portugués, ou en español, os adxectivos libertario e anarquista son sinónimos case perfeitos. Se si eu estou a falar do Movimento Libertario na Galiza, estou a facelo tamén do Movimento Anarquista na Galiza e viceversa. Interésame, porén, mergullar nas posibilidades que se derivan diso de que sexan sinónimos case perfeitos, coa vontade de salientar que é interesante distinguir un e outro termo. Aínda que sei que forzo un pouco a realidade, considerarei que un anarquista é alguén que leo Bakunin, Kropotkin ou Malatesta e que mal que ben se adire as ideas correspondentes. Esas leituras son moi recomendáveis, mas creo que é máis interesante a perspectiva que se deriva do emprego do adxectivo libertario, que fala de persoas que, seja cal sexa a súa condición ideolóxica, teñan lido o non a Bakunin, a Kropotkin ou a Malatesta, se adiran de maneira rotunda a proxectos de autoorganización desde abaixo das sociedades, desde a autoxestión, a democracia, a acción directa ou ao apoio mutuo. Creo eu que entre nós nos últimos anos hai un visível pulo das prácticas libertarias, algo que non necesariamente se acompaña, tampouco é unha negación, dun crecemento paralelo das organizacións identitariamente anarquistas. En calquera caso, pareceme que é conveniente refugar a sacralización dos termos que acabo de empregar. No libro que tendese aí fora a repensar la anarquía, en determinado momento resgato algo que tiven a oportunidade de hollar no ano 1976, Nese ano, a CNT organizou o seu primeiro meeting en Castela a Mancha, en Manzanares, en Ciudad Real. E eu lembro que fun nun autobús desde Madrid e que en determinado momento escoitei unha conversación entre un home de certa idade e un rapaz novo. O home de certa idade preguntou ao rapaz ti, rapaz, és anarquista?» E o rapaz, coido eu que con bo criterio respondeu «Eu son unha cratilla» algo que viña a desmitificar as presuntas grandezas vencellaves co termo anarquista. Hai bastante menos men meses, este mesmo ano, falando con un colega en Madrid, Chema, propúxenlle a mesma pregunta. dixenle, Chema, tú eres anarquista, e él respondeu de novo, creo que con bo criterio, bueno, tengo días, non? que de novo me parece que é unha maneira saudável de desacralizar a palabra. Nos mundos libertarios é bastante frecuente que se diga, pareceme a min que con razón, que un non debe nunca definirse a sí mesmo como anarquista, que debe deixar que sexan os outros que o definan como tal, porque, do contrario, a autodefinición como anarquista pode ser un exercicio de petulancia, de presunción. Segunda observación que quero facervos: A proposta libertaria ou a proposta anarquista plantexade sempre unha discusión sobre a democracia. Permitideme que subliñe que a palabra democracia está tan gastada que se cadra sería saudável que escarabásemos nas posibilidades de empregar outra alternativa. Os libertarios falamos de democracia directa, mas non sei se si os estigmas negativos vencellados hoxe coa palabra democracia non alcanzarán tamén a democracia directa. Acontece co termodemocracia algo similar ao que sucede coa palabra transición. Ben sabedes que hai moita xente que teima en defender unha segunda transición. A primeira transición foi tan noxenta que supoño que se si un quer dar decreto á idea de que o que queremos defender é fundamentalmente diferente, deberemos procurar unha palabra distinta da propia palabra transición. En calcara caso, Os termos da crítica libertaria da democracia liberal son ben coñecidos. Tento resumilos. Primeiro, a democracia liberal aséntase nun escenario lastrado por lacerantes desigualdades. Obedece máis aínda ao designio expreso de ratificar esas desigualdades. Segundo, bebe de procedimentos artificiais que permiten prefigurar maiorías ficticias que non responden ás querencias dos cidadáns. Terceiro, por trás son formidáveis corporacións económico-financeiras que dictan a maioría das regras de xogo. E cuarto e derradeiro, cando as cousas ven mal dadas, esta forma de seu democracia non dubida en empregar a forza a través da represión que coñecemos nas nosas ruas, ou a través de golpes de Estado argallados en países do Sul que teñen a má sorte, a má fortuna, de dispor de materias primas enerxéticas máis ou menos gulosas. Desta crítica libertaria da democracia liberal derivanse debates interesantes máis ou menos vivos entre nós nos últimos anos. Un, como non, é a discusión relativa ás eleccións admitirei de bo grau que no propio mundo libertario hai diverxencias menores no que atinxe as eleixóns. Hai persoas que defenden, como ben sabedes, a abstención activa, Mais hai xentes tamén que consideran que a abstención activa é, en certo sentido, unha forma que lle outorga ás eleixóns un relevo que non debe corresponderlles. Ese se cadra hai unha terceira posición que ficou ben reflectida da man, dun célebre artigo publicado por Ricardo Mella hai máis de un século. Mella, mal que ben dicía «Se queredes ir a votar, ide. A min o que me importa saber é o que facedes os 364 días restantes do ano». Cando penso nas eleccións, ven-me comunmente a cabeza unha bella brincadeira do hermano Lobo que recollía a un responsável político que se dirixía a unha masa o responsável político decía «¿Qué preferides, o caos ou o nos?» A masa respondía rapidamente «o caos, o caos» e a continuación reaparecía o responsável político que decía "Pois pues vos fodedes porque somos nos». Isto creo que retrata ben o panorama dun escenario que xera a ilusión de que imos modificar as regras de xogo a través do voto, cando o máis fácil, o universal, se si teño que dicilo así, e que quen acredita nese procedimento se vexa absorbido pola lógica correspondente. Outro debate claramente ben coa crítica libertaria da democracia liberal é o relativo á república. Ben que, no caso do Estado español, a discusión correspondente presenta perfis emocionais diferentes dos propios de outros escenarios xeográficos. Non ignoro polo demais que é certo que A erupción dunha república tería o efecto saudável de terminar cunha institución noxenta como é a monarquía, Mas debo confesar que alén disto non consigo interpretar outras virtudes saudábeis derivadas da proposta republicana. Debo lembrarvos o que xa sabedes. Portugal, Francia e Italia son repúblicas. E non creo eu que o seu escenario sexa preferível, nem peor do noso. É un escenario similar, algo que me aconsella concluir que a maioría das nosas cuestións importantes non se resolverán da man dunha mudanza de goberno ou de réxime que carrete a erupción dunha república. O contido da proposta libertaria no ámbito político é ben coñecido. Creo que podo resumilo la man de tres conceptos: democracia directa, acción directa e autoxestión. Cando falamos de democracia directa, estamos a pensar en fórmulas de democracia non representativa, non delegativa, caracterizadas tamén, por certo, pola vontade de rexeitar as figuras persoais e os liderados. No libro prestolle algunha atención a algo que non sei se estará na vosa conciencia. A maioría, non todas, das correntes de pensamento derivadas do pensamento de Marx están ben con un nome dunha persoa. Falamos de marxismo, leninismo, trotskismo, luxemburguismo, estalinismo, guevarismo, castrismo. Esta é unha fórmula de entender a realidade completamente allé ao mundo libertario. É verdade que no século XIX se falaba dos vaculinistas, mas foi un termo creado polos detractores dos libertarios. Se si eu dixese agora que son un anarquista coropotquiniano, sospeito que ningún dos que estades aquí entenderíades a que me refiro, porque o código correspondente non se vencella no mundo libertario coas circunstancias dunha persoa ou dun pensador por respeitável que este poita ser. Falei, en segundo lugar, de acción directa, unha acción non mediada, en virtude da que as persoas que a desenvolven deteñen nas súas mans unha plena capacidade de decisión e de control e desenvolven ainda por riba esa acción coa ollada posta en conseguir que os medios e os fins exhiban unha coherencia expresa. Falei en fin de autoxestión. O termo é de introducción relativamente recente. Segundo os expertos, agromou ao Aveiro do Maio Francés de 1968 o conceito de calquera xeito estaba presente moito antes. Cando un le as resolucións dos sucesivos congresos da CNT anteriores a 1936, descobre que o conceito de autogestión está claramente presente nessas resolucións. É verdade que cando falamos de autoxestión tendemos a identificar o conceito co o mundo do traballo. Ben está, mas non hai ningún motivo para restringir o seu emprego A ese mundo. Este é un país no que antes de 1936 existía unha fortísima cultura e fortísimas prácticas autoxestionarias, que infelizmente foron esmorecendo co paso dos anos. Ben sabedes que moitas veces falamos das colectivizacións libertarias no campo aragonés ou na industria catalana en 1936 e 1937 non eran estrictamente libertarias nelas había moitos militantes da UCT socialista algo que me interesa salientar porque significa que o proxecto da autogestión rompía as fronteiras do propio mundo libertario estou obrigado a subliñar que o acontecido nos últimos 30 anos reflicte unha manifesta vontade de recuar neste ámbito teño que ironizar a respecto os dous sindicatos mayoritarios españóis, con centenas de miles de afiliados e recursos económicos razoavelmente importantes, que proxectos autogestionarios foron quen de levar adiante? Unha modestísima axencia de viaxes, algo que creo que retrata ben a deriva do movimento obreiro español dos últimos 30 ou 35 anos. Terceira observación que quero facervos. A proposta libertaria ten que ser tamén, por forza, orgullosamente anticapitalista. Creo que o dixen ben, non simplemente antineoliberal. Un pode rexeitar o neoliberalismo por considerar que é unha versión extrema e noxenta do capitalismo, mas ao mesmo tempo aceitar a lógica de fundo deste último. Ou pode, polo contrario, rexeitar ao mesmo tempo o neoliberalismo e o capitalismo. Coido eu, a esquerda tradicional entre nós está no primeiro código mental e non no segundo. Considera que a tarefa principal nestas horas consiste en regresar o ano 2007 e reconstruir os nosos maltreitos estados do benestar. O seu lema principal neste ámbito di que temos que procurar unha saída social á crise. Cada vez estou máis convencido de que o que temos que procurar é unha saída global ao capitalismo e a súa loucura A perspectiva anticapitalista nun momento como presente en calquera outro ten que colocar nos seus alicerces o conceito de loita de clases É verdade que por trás hai moitas discusións relativas ao papel que debe desenvolver nun momento como de hoxe a clase obreira O meu consello a respeito é que refugamos dúas tentacións que están aí A primeira consiste en afirmar que a clase obreira desapareceu de tal forma que non ten sentido concebir ningún proxecto de futuro artellado sobre a base da súa condición. A segunda, de sentido ben diferente, afirma que a clase obreira non experimentou mudanza alguna no decurso dos últimos 80 ou 100 anos, con toda evidencia experimentou mudanzas que é preciso analizar para extrair as conclusións correspondentes. Intúeo, de calquera xeito, que a segunda das perspectivas leva camiño de ser máis feraz do que a primeira. Por que? Porque non o esquecede estamos a asistir a un rexurdimento de regras do xogo laboral que lembran poderosamente as características de principios do século XX, algo que obriga a concluir que o sindicalismo de pacto hoxe imperante debe ser sustituído por outro de combate. En calquera caso, a principal resposta orgánica do mundo libertario en relación co proxecto anticapitalista é a configurada polo que chamamos anarco-sindicalismo. Intúo que sobre isto hai un consenso prácticamente universal. Un sindicato libertario, un sindicato anarquista é tanto máis interesante, canto menos sindicato é. Canto máis capaz de romper as fronteiras dunha lógica sindical infelizmente lastrada pola primacía radical do salario e do emprego. Sempre que teño oportunidades, aliento que desde o meu punto de vista, un sindicalista, un traballador en xeral, ten que facerse tres grandes preguntas. A primeira é a relativa a como traballamos. Debo subliñar que infelizmente os termos alienación e explotación desapareceran de forma dramática do discurso das cúpulas dos nosos sindicatos mayoritarios cando definen e poderosamente a nosa vida cotidiana dentro e fora dos postos de traballo. A segunda grande pregunta é a relativa a para quen traballamos. Os sindicalistas da CNT e da UGT antes de 1936 facían de cote esta pregunta: De maneira rechamante e de novo, Parece como se si as cúpulas dos nosos sindicatos maioritarios sobreentendesen que o capitalismo é o ar no que temos que movernos, de tal maneira que non ten sentido imaxinar escenarios diferentes. A terceira e derradeira pregunta é a relativa a que facemos. Que é o que producimos? Que bens generamos? Que servizos dispensamos. Non vai a ser, por exemplo, que o que facemos hoxe poña en perigo os dereitos dos integrantes das xeracións vindobras. Permitideme que volte un momento a algo que veño de dicer. dixen a principal concreción orgánica dun proxecto anticapitalista no mundo libertario é o anarcosindicalismo. Serveme esa frase para chamar a atención sobre o feito de que os libertarios, os anarquistas, en modo ningún están en contra da organización están en contra o que é diferente das formas coactivas e coercitivas de organización. Non sei se tedes conhecimento de que hai unhas semanas esta estimulante figura intelectual que é o ministro do interior español anunciou que fora desactivado un grupo anarquista sorprendentemente ben organizado. Abstéñome de glosar a opinión do Ministro de Interior que parece non entender cales son os alicerces na percepción anarquista do mundo que, por certo, nada ten que ver coa desorganización ou sexa sorprendente ou non o sexa. Cuarta observación que quero facervos. A proposta libertaria é de sempre tamén unha proposta sobre a institución-Estado. De novo, neste caso, estou na obrigación de chamar vosa atención sobre dúas tentacións, dous riscos diferentes en relación co estado. O primeiro asume a forma de certa obsesión coa institución estado, que esquece que hai moitas formas de explotación e de alienación que non pasan necesariamente por esa institución, non so iso. Se partimos da presunción razoábel de que o Estado é un aparello ao servizo da clase dominante, deberemos examinar os outros mecanismos, as outras ferramentas que o Estado emprega para votar adiante cos intereses desa clase dominante. Interésame máis de calquera xeito, neste caso, o segundo risco, que surxe dunha superstición, a de que o Estado é unha institución que por riba de todo nos protexe. Esta superstición esquece a dimensión represiva, autoritaria, policial, militar, cuartelaria, claramente visible na institución-estado. Mas esta superstición ten a súa manifestación principal nas discusións relativas aos chamados estados do benestar. Non sei se algúnha vez fixeche de sú esforzo de reflexionar sobre esta curiosa expresión, estado do benestar, que embelece gratuitamente a realidade correspondente que probablemente non é tan interesante como o discurso dominante adoita doita suxerir. Os termos da crítica libertaria dos estados do benestar son facis de enunciar. Os estados do benestar son formas de organización económica e social propias e exclusivas do capitalismo, por completo descoñecidas fora deste último. Dificultan, ate extremos inimagináveis, o desenvolvemento de prácticas autoxestionarias. Beben da filosofía mortecina do sindicalismo de pacto e da socialdemocracia. Non viñeran resolver, como anunciaran, os problemas de sempre das mulleres víctimas hoxe dunha dupla ou dunha triple explotación non teñen ningunha condición ecolóxica sustentável, tanto máis canto que xurdiron nunha era a do petróleo barato que terminou hai tempo. E, en fin, e por deixalo aí non parece que mostren de novo ningunha condición saudável no que atinxe aos direitos dos habitantes dos países pobres do sul do planeta. Compre que subliñe que do que veño denunciar non debe deducirse que estou a soster, que estou a afirmar que un vellinho debe renunciar á súa pensión e a atención que lle dispensa nun ambulatorio da Seguranza Social. Os libertarios non estamos en contra do público. O que facemos é etiquetar a nosa defensa do público. E os adxectivos correspondentes son público autoxestionario e público socializado. Digo doutra maneira, Ai, tal vez, media dúcia de anos, producironse movilizacións estudiantís contra a chamada Lei Orgánica de Educación, aloe. Cantas veces tiven a oportunidade, ao abeiro desas movilizacións, pronunciéme en favor dun ensino público, universal, gratuito, laico e de cualidade. Un día, en cuanto enunciaba esta aladaíña, lembrei que cando eu era un estudante universitario, trinta anos atrás, criticábamos agremente o ensino público por entender que era unha forma central de reproducción dos intereses do capital e ollo que non íamos desencaminhados. Quen pense que a cultura dominante do consumo, da competitividade e da productividade nada ten que ver co ensino público, está dando as costas á realidade. Que foi o que aconteceu nos últimos 30 anos? Que recuamos de tal maneira que nun determinado momento, carregados de respeitabilísima razón, decidimos cavar unha trincheira e sair en defensa do ensino público. Ben está que defendamos o ensino público. Mas a nosa defensa, repito, debe verse acompañada polos adxectivos auto e socializado. Digo dunha maneira máis. Eu traballo nun departamento de ciencia política nunha universidade pública. Se si alguén me pedise a elaboración dun relatorio que dé conta das actividades de cariz social, alternativo ou solidario do meu departamento, eu entregaría un feixe de follas en branco. O público per se non é garantía de nada. Estamos obrigados a ir para alén da simples defensa do público. Quinta observación que quero facernos. Cando un fala de democracia directa, é frecuente que se encontre con unha resposta que mal que ben dí. Iso da democracia directa está moi ben, é moi bonito, mas resulta unha proposta inaplicábel en sociedades complexas como as nosas. A contrarréplica a este argumento, desde o meu ponto de vista, debe afirmar o que segue. Non estamos a defender só a democracia directa, Estamos a postular unha transformación radical da nosa sociedade que debe permitir o desenvolvemento de fórmulas de democracia directa. Se teño que retratar o perfil desa transformación radical, supoño que a mellor maneira de facelo consiste en empregar cinco verbos. De crecer, desurbanizar, destecnologizar, despatriarcalizar e descomplexizar. Que o que quero significar da man o verbo de crecer? Se vivimos nun planeta con recursos limitados, non parece que teña moito sentido que aspiremos a seguir crecendo ilimitadamente. Pensade que a pegada ecolóxica española é de 3,5. Que significa isto? Que para manter as actividades económicas hoxe existentes no Estado español precisamos tres veces e media o seu territorio. Como se mal resolve este problema? Damán dunha presión inaudita exercida sobre os dereitos dos integrantes das futuras xeracións. E damán dunha presión nun menos inaudita desenvolvida sobre os direitos de moitos dos habitantes dos países do sul do planeta. O que estamos a afirmar é que no norte opulento compre reducir os niveis de producción e de consumo compre, reducir en particular a actividade productiva daqueles segmentos da economía que están na orixe do crecemento imparábel da pegada ecolóxica. Estou a pensar na industria do automóvel, na da aviación, na da construcción, como non na industria militar por deixalo aí na industria da publicidade. Mais a perspectiva do decrecemento di outras cousas máis. Di, por exemplo, que temos que recuperar A vida social que fomos desperdizando, absorbidos como estamos pola producción, o consumo e a competitividade. Que temos que apostar por formas de ocio creativo frente ás formas de ocio sempre vencelladas co diñeiro que se nos ofrecen por todas partes. Que temos que repartir o traballo, unha bella demanda sindical que infelizmente foi esmorecendo co paso do tempo que temos que reducir as dimensións de moitas das infraestructuras que empregamos, que temos que recuperar a vida local nun escenario de reaparición de formas de democracia directa e de autoxestión, ou, en fin, en o ámbito individual, que temos que apostar pola sobriedade e pola sinxeleza voluntarias. Máis fácil é explicar o significado do segundo verbo que anunciei, desurbanizar. Ben sabedes que hai 60, 80, 100 anos, moitos dos habitantes das nosas zonas rurais abandonaron o campo procurando os escenarios máis vivíveis das cidades. Hoxe comenzamos a asistir a un proceso de signo contrario. en virtude do que cada vez hai máis xente que empeza a sopesar seriamente a perspectiva de regresar ao mundo rural. En calquera caso, frente ao horizonte do colapso, parece evidente que temos que recuperar moitos elementos da sabiduría popular vencellada con medio rural e das prácticas cotidianas propias dese medio rural. Falei, en terceiro termo, de destecnologizar as nosas sociedades. Admitirei de bo grau que a palabra acarreta certa provocación. Se teño que enunciar o argumento de maneira máis mesurada, direi que debemos analizar polo miúdo as tecnoloxías que o sistema nos ofrece e avaliar se si teñen un non unha dimensión emancipadora, libertadora. John Sersan é o principal teórico do que se chama o anarquoprimitivismo, é un pensador desmesurado. Sersan afirma que todas as tecnoloxías criadas polo capitalismo levan por tras a pegada da división do traballo la xerarquía e da explotación é un argumento serio que merece ser escoitado. Eu non vou tan lonxe como Sersan, limitúme. Tal como dixen, hai un momento a reclamar que analicemos criticamente as tecnoloxías que se nos impoñen. Permitídome que propoña un exemplo: Facebook e as súas ilusións ópticas. Temos 5000 amigos, mais curiosamente a 4983 deses amigos non os vamos coñecer nunca e non digo que isto seja unha pexa se cabe unha vantaxe cando chegamos a casa pola noite acendemos o computador, entramos en Facebook e podemos chegar á conclusión un pouco precipitada de que o país se encontra en plena abolición revolucionaria. naturalmente que as cousas vedes, son un pouco máis complexas falei en cuarto termo de despatriarcalizar as nosas sociedades Tento explicar ou xustificar no ámbito xeral desta categorización por que eu autorgo un relevo singular a isto. Moitas veces dixen que, desde meu punto de vista, hai unha diferencia importante entre a cosmovisión libertaria e as propias do que vou chamar con alguna lixeireza a esquerda tradicional. Aos ollos da esquerda tradicional, o problema principal resume se dicindo nos estamos aquí, aí está o sistema. Temos que demostrar que somos máis numerosos e máis fortes que o sistema. A visión libertaria é bastante similar, mas con un engadido importante. Di, aquí estamos nos, aí está o sistema. Temos, en efecto que demostrar que somos máis numerosos e máis fortes do que o sistema. Mas nunca debemos esquecer que formamos parte dese sistema que queremos derrubar de tal maneira que as regras de xogo dese sistema influen e poderosamente na nosa conducta quotidiana. Enlazo isto coda despatriarcalización. Dentro duns poucos minutos defenderei a construcción de espazos autónomos, autoxestionados e desmercadorizados. Non falo de algo que pode acontecer, falo de algo que xa está a ocorrer agora. Coñezo exemplos evidentes deses espazos que progresan no camiño da autogestión e da desmercadorización, mas que no seu interior mantenhen todas as regras características da sociedade patriarcal. De tal maneira que nos encontramos ante un mecanismo mental e material que ven o capitalismo e de antes do capitalismo e que parece que aos ollos de moitos non debe ser obxecto de cuestionamento ningún. Cando falei dos estados do benestar... Referime a súa incapacidade para resolver problemas atábicos bencellados coas mulleres. Neste caso abondará con que resgate un dato. O 70% dos pobres hoxe existentes no planeta son mulleres. Ollo coa porcentaxe que é moi rechamante. Non estou falando dun 52% de mulleres pobres confrontado con un 48% de homes. Estou a falar da distancia abrallante que afasta un 70 dun 30%. Referidme, en fin, á necesidade de descomplexizar as nosas sociedades. Aceitamos sociedades cada vez máis complexas e, de resulta, somos, paradoxalmente, cada vez máis dependentes, cada vez menos independentes. O meu amigo Ramón Fernández Durán Morreu hai pouco máis de tres anos en Madrid. Nos seus dous libros case póstumos, repetía unha e outra vez unha mesma idea. Decía, moitos dos deserdados do planeta, habitantes dos países do sur, están, paradoxalmente, en mellor posición do que a nosa para facer frente ao colapso que se aveciña. Por que? Viven en pequenas comunidades humanas. Mantiveran unha vida social moito máis rica que a nosa. Preservaran unha relación moito máis fluida co medio natural. E por riba de todo son moito máis independentes do que somos nós. Imaxinade e non fai falla ningún esforzo particular, que a un país como o noso deixan de chegar os suministros de petróleo. Todo isto se ven abaixo da noite para a mañan. De tal maneira que, se si queremos evitar ou reducir ese risco, por forza teremos que apostar por sociedades cada vez menos complexas. Sexta e penúltima observación que quero afarecer. Moitas veces contei que hai uns anos foi publicado en Francia un libro que no seu propio título asumía unha comparación que invitaba a concluir que existían semellanzas moi notáveis entre a crise de 1929 e a do momento presente. Con certeza, cando o ensaísta francés, autor dese libro, desenvolvia esa comparación, en modo ningún desexaba transmitirnos unha mensaxe tranquilizadora. Nun debedes esquecer que a crise de 1929 estivo na orixe do asentamento dos fascismos na Europa do decenio seguinte. Estivo na orixe, se o queremos, da propia Segunda Guerra Mundial. Eu teño a impresión, por ende, que a comparación fica un pouco coxa, porque estamos afeitos a empregar a palabra crise en singular para identificar a modulación financeira do fenómeno. E a miúdo esquecemos que por trás hai outras crises agora en plural. En que estou a pensar? Na mudanza climática, que é unha realidade que está aí, que non ten ninguna consecuencia saudável. No encarecemento inevitável, no medio e no longo prazo, dos prezos da maioría das materias primas enerxéticas que empregamos. Nos problemas demográficos que castigan en singular a determinadas rexións do planeta. No mantemento, repito, da situación de postración que afeita a tantas mulleres. Ou, en fin, e por deixalo aí, na prosecución do expolio dos recursos humanos e materiais dos países do Sul. Se cada unha destas crises por separado é suficientemente inquedante, a combinación de todas elas resulta literalmente explosiva. Cale desde o meu ponto de vista o escenario de fundo. O capitalismo é un sistema que históricamente ten demostrado unha formidável capacidade de adaptación aos retos máis diferentes. A grande pregunta hoxe en día é relativa a se si non está a perder os mecanismos de freo que no pasado lle permitiran salvar a cara. Se elevado dun impulso seica e incontível encaminhado a acumular espectaculares beneficios nun período de tempo moi breve non está a acabar a súa propia tumba co agravante claro de que dentro da tumba estamos nós e pode desmoronarse sobre as nosas cabezas. Digo doutro xeito Unha está na obrigación de criticar agremente o capitalismo por ter sido de sempre un sistema injusto, explotador e excluinte. Mas convenhamos en que ao mesmo tempo historicamente ten sido un sistema mal que ben eficiente. En que sentido? No sentido de que permitiu garantir que a maioría dos empresarios obtivesen os beneficios que esperaban obter. Oxe, nen sequera isto é evidente. Estes neoliberais que durante tres décadas rexeitaran orgullosamente todo tipo de intervención dos poderes públicos na economía, que foi o primeiro que fixeron cando as cousas vinieron maldadas? Coller o telefone e demandar as axudas preceptivas de ministerios, consellerías ou concellos. Que mellor indicador de perda dramática de eficiencia? A propia imprevisión, coa que o capitalismo obsequia a crise ecolóxica creo que obliga a concluir que o sistema se está adentrar nunha etapa de crise terminal de corrosión terminal permitideme que explique isto un pouco mellor eu entendo perfeitamente que cando alguén di que o sistema se está adentrando nunha etapa de corrosión terminal o escepticismo se espalle e que alguén diga este argumento temos no escoitado moitas veces no pasado se si un concentra Toda a súa atención na crise financeira é legítima a conclusión de que o capitalismo vai sair dela. Tampouco me parece singularmente evidente, mas en calquera caso é unha conclusión lexítima. Se si un asume o esforzo de amplar a óptica de visión e incorpora as outras crises que veño de mencionar, sospeito que a conclusión ten que ser por forza completamente diferente. Se si un considera en lugar central os efectos dramáticos da mudanza climática e do esgotamento das materias primas enerxéticas parece servida a conclusión de que o sistema é literalmente incapaz para facer frente a iso. Últimamente me dá por lembrar que hai uns meses, non sei onde, nun acto público alguén me preguntou se a pesar de tudo non era quen de apresarnos os nosos gobernantes algunha conciencia elemental no que atinxe aos retos derivados da crise ecolóxica. Preferim botar man a ironía e lembrar algo que con certeza lembraredes tamén vós. No mes de xaneiro de 2011, esta outra estimulante figura intelectual que é Alfredo Pérez Rubalcaba, daquela vicepresidente do goberno español, convocou en Madrid unha rolda de prensa na que anunciou unha medida que, se queremos ser xenerosos, discorría polo bocamiño, a de reducir a velocidade máxima en autoestradas e autovías de 120 a 110 km por hora. Catro meses despois, o mesmo personaxe convocou outra rola de prensa, de novo en Madrid, na que, en sustancia, afirmou dúas cousas. unha: que, a medida de xaneiro, producira os efeitos desexados. A factura enerxética española recuara en 400 millóns de euros e alén dixo o número de mortos nas estradas se reducira que foi o segundo que dixo Pérez Rubalcaba que de resultas do anterior se restauraban os 120 km por hora eu tería agardado que algún xornalista se abalanzase sobre o pescozo de Rubalcaba coa sana intención de destrangulado estaba violentando as regras todas da lógica formal se si eu desenvolvo a medida a, e afirmo que está a producir os efeitos desexados, e a continuación retiro a medida, parece que hai algún problema de razoamento formal elemental. Está unha obrigación de calquera xeito de tirar agora unha pedra sobre o meu propio tellado. Non é completamente certo que o capitalismo non este a argallar respostas ante os retos derivados da crise ecolóxica. Hai anos foi traducido para o español un libro dun xornalista alemán chamado Carla Meri. O libro intitulase en español Auschwitz comienza el siglo XXI entre signos de interrogación. A tese principal que emprega a Meri subliña que estaríamos moi errados si concluísemos que as políticas que abrazaron os nazis alemáns 80 anos atrás remeten a un momento histórico singularísimo conxuntural e por iso afortunadamente irrepetible. A Ameri invítanos, antes ben a estudar polo miúdo esas políticas, por qué? Porque ben poden reaparecer nos anos próximos, non defendidas agora por ultramarxinais grupos neonazis, senón postuladas por algúns dos principais centros de poder político e económico, cada vez máis conscientes da escasez xeral que se aviciña e cada vez máis firmemente decididos a preservar esos recursos escasos nunhas poucas mans en virtudo dun proxecto de ecofascismo de darwinismo social militarizado hai unha palabra que falta rechamantemente no discurso de todos os nosos responsáveis políticos de todos su liño, refirume a palabra colapso na mesa de entrada Tendes algunha copia dun libro de título rechamante. O seu autor é un xornalista inglés chamado Michael Joker e o libro intitúlase Historia de España 2014-2033, crónica dun colapso. É un manual de historia convencional, con cuadros estatísticos, mapas, fotografías. Metade de brincadeira, metade serio que considera que o colapso español vai ser o producto da combinación de catro elementos. A mudanza climática, que empeza a pegar forte na metade meridional da Península Ibérica, o esgotamento do petróleo, co encarecemento inevitável acompañante dos seus prezos, unha crise social, na que xa estamos claramente inmersos, e, en fin, o desenvolvemento de medidas autoritarias que son cada vez máis fáceis de novo de palpar. Nos círculos nos que eu me movo, a discusión sobre o colapso se traduce en dúas posicións diferentes. A primeira é cruamente realista, e di, non nos queda outra que agardar a que chegue o momento do colapso. Por que? Porque será a única maneira de que moitos dos nosos concidadán se decaten dos seus deberes en relación co futuro. Esta primeira posición é cruamente realista, sí, mas é ao mesmo tempo profundamente desalentadora. Non nos enganemos. O colapso, por definición, traducirase nunha multiplicación espectacular dos problemas e a unha reducción paralela da nosa capacidade para resolvelos. A segunda posición é a miña e a de tantas outras persoas. É di que temos que apostar con urxencia por sair do capitalismo. É un debate que en realidade dividiu en dous, divide en dous o Movimento do 15 de Maio. Moitas veces dixen que dentro do 15M no fundo hai dúas grandes posicións. A primeira considera, lexítimamente, que a tarefa maior dese movimento consiste en elaborar propostas na confianza de que serán escoitadas polos nosos gobernantes. A segunda perspectiva di, pola contra, que temos que construir espazos autónomos desde o horizonte da autoxestión e da desmercadorización sen agardar nada dos nosos gobernantes. Isto vou a pensar no que significan os grupos de consumo, as ecualdeas, as cooperativas integrais, as formas de banca ética e social ou o incipente movimento de traballadores que en réxime cooperativo autoxestionario se fan co control da empresas que están a piques de pechar. Eu teño boa relación e moitas disonancias cos nosos economistas socialdemócratas de Bandeira que levan anos defendendo a necesidade urxente de criar unha banca pública. Eu entendo os seus argumentos, máis estou na obrigación de formular unha pregunta delicada. Canto tempo podemos acordar a xestación dunha banca pública? Tanto máis canto que a fórmula correspondente debe inexorablemente pasar pola canle de partidos, parlamentos e institucións. O do colapso non é para dentro de 100 anos ou 150 O pronóstico do libro de Joker fala de principios da década de 2030. Se me preguntades se si un pronóstico confiável plenamente, direi que non. Mas que sospeito que os dados que emprega merecen ser tomados seriamente en consideración. Séptima e última observación que quero facervos. A maneira de tres rapidísimas conclusións. Primeira hai unha crítica verquida sobre o mundo libertario que merece ser escoitada, DIM. Os libertarios sodes moi capaces a hora de criticar a orde existente. Mas non sodes tan avis en trocas cando chega o momento de levar á práctica as vosas ideas. É verdade. Antes votei a culpa principal sobre o deterioro dos proxectos autoxestionarios sobre os sindicatos mayoritarios españóis. ben, Havería que examinar polo miúdo calea nosa responsabilidade á dos libertarios no que atinxe a debilidade deses proxectos autoxestionarios. Moitas veces dixen que desde o meu punto de vista o momento máis glorioso da historia española do século XX se verificou en un pequeno lugar de Aragón cando os anarquistas locales decidiran instaurar o comunismo libertario, que era o primero que facían? Queimar o rexistro de propiedad. Ollo, isto indicaba que o proxecto non iba de brincadeira, non era unha aposta retórica como moitas das nosas do momento presente. Os nosos avós e bisavós anarquistas, probablemente, considerarían con vos ollos a proposta de construir espazos autónomos como a que defendín eu hai uns momentos, mas se cadra eles responderían que o que procuraban facer na década de 1930 era directamente expropiar o capital, que non é exactamente o mesmo. Fomos recuando de tal maneira que a nosa capacidade para levar adiante proxectos desa natureza é significativamente menor, non nos enganemos, da que existía 70 anos atrás. Hai, porén, un conceito que eses avós e bisavós libertarios empregaban de cote e que me parece que é moi interesante. Era o que chamaban a propaganda polo feito, la propaganda polo hecho. Que interpreto eu o que significa? O que estaban a decirnos era, estaban organizar palestras, publicar revistas, editar libros, convocar manifestacións. Mais a mellor maneira de demostrar quen somos elevar a prácticas nosas ideas construindo relacións económicas e sociais diferentes das que o sistema pretende impor. E esas relacións deben ser, repito de novo a cláusula autoxestionadas e desmercadorizadas. Segunda conclusión Confeso que me encontro nunha loita sem cuartel contra os proxectos realistas. Cada vez me interesa menos calquera tipo de proposta que sexa realista. Se si teño que ser provocador, dirai que só me interesan as propostas que non son realistas. A transición política española é unha demostración cabal das miserias do realismo tanto realismo conduziu a un escenario no que hai dous grandes partidos que se turnan no goberno e que mal que ben fan exactamente o mesmo. Dúas cúpulas sindicais que non se opoñen a nada e unha chea de medios de incomunicación que repiten as mesmas ladaiñas. Hai unha frase moi sonora. É un pouco descortés. De Bernanos, o romancista católico francés que me parece moi axeitada para retratar o que quero defender. A frase di, o realismo é a boa conciencia dos fillos de puta. Supoño que se entende que é o que significa verranos. Di, cando escoitedes a alguén que vos reprocha a falta de realismo das vosas propostas, faced un esforzo para sopesar cale a realidade que defende. Porque no seu proxecto seguro que está a afirmar que esa realidade é producto da natureza e que, en consecuencia, é intocável, cando con toda a evidencia é unha realidade que eles mesmos configuraron obscenamente ao servizo dos seus intereses. Estamos obrigados a rexeitar eses proxectos realistas. Tercera e última conclusión. Cando falo destas cousas, últimamente me dá por resgatar dúas anedotas que tiven unha oportunidade de palpar nunha viaxe moi rápida a Turín no norte de Italia en setembro de 2011 para participar nunha mesa redonda sobre o 15M A primeira desas anedotas asumiu a forma dunha conversación entre un colega francés e un colega italiano xa sei que contado así parece unha brincadeira mas era unha conversación real O colega francés díxolle ao italiano Eu a vos Os italianos non vos comprendo Aos varóns italianos Que presumides da vosa condición De dons xoans De seductores E despois admirades Ou ao menos votades A un personaxe infecto como Berlusconi Que paga a prostitutas Para as súas festas nocturnas O italiano moi tranquilo Non negou a maior Dixo É verdade Moitos dos meus compatriotas admiran Ou ao menos votan a Berlusconi Mas non é pola razón que ti aduciches. Como que non é pola razón que eu aducín? E entón, por que? Admiran a Berlusconi porque paga as prostitutas con diñeiro público, que non é exactamente o mesmo escenario da discusión cando privamos deste elemento. O segundo é que lembro é que nos, nas ruas do centro de Turín penduraban cartazes de publicidade dunha revista humorística italiana. O titular principal decía o Estado e a mafia sepáranse". E a continuación se recollía unha declaración dun dirigente mafioso que afirmaba estaban arruinando a nosa reputación. Creo que nada retrata mellor o escenario no que estamos hoxe. Gracias por terme coitados. Un divertimento. Un divertimento. Un mostro. Un divertimento. Un mostro. Unha radio. Unha radio. Un xogo. Un 6 a 8 de 6 a oito monstro, En Radio Philips Pen, Radio Philips. A radio. Filispín. Dos a monstruos. Radio, dos monstros, Dos monstruos. Dos monstruos. monstruos. Dos monstruos. Bueno, a cousiña eh, son as 9:10. Eh oficialmente va a tener o pechas 9 as traballadoras e traballadores do Ateneo traballan unha hora por amor ao arte ahora para que non sentamos aquí entonces vamos a vir o turno de palabras non pedi nadie palabras palabras te falaba ao compañero eh, pedi de palabras facemos unha roda de preguntas eh, vamos debatindo e tenes que ter eso si sí, pido brevedade porque temos eh, 50 minutos nada máis non podeis alentar en debates en conversaciones propias e nada disto Preguntas? E eh, tal. Bueno, se si quereis y expedindo me facedes así como máu, xa vos vou dando palabras. Pedir Alberto, aí eh, me parece. Sí, yo quería comentar dos cosas. Sobre la tecnología, ¿no? las máquinas lo que hacen es liberar al hombre del trabajo repetitivo, ¿no? entonces lo que hace el sistema es que se trae ese tiempo libre ¿no? que nos genera, ¿eh? que nos liberan as máquinas, lo convierte en paro. En vez de repartir tiempo libre, reparte paro. ¿no? Con respecto a la destecnologización y pensar la destecnologización. Y luego, otro punto que me interesaba comentar era que eh, la Constitución Española, en el artículo 23.1, dice que todos los ciudadanos tenemos derecho a participar en la vida pública de forma directa o bien por medio de representantes. Lo de los representantes todos os conocemos, pero de la forma directa eso se quedou pegado tinta O segundo evidente é unha expresión retórica. De feito, o pulo principal das políticas gubernamentais consiste precisamente en anular as formas de expresión directa da ciudadanía. E isto creo que hoxe é tan evidente que non merece a pena discutilo. Mas ben sabes que é un de tantos elementos da Constitución que fica como papel mollado. Un respecto ao segundo, leva a razón O que pasa é que a miña única discrepance é que non entendo que debamos aceitar desde o principio que existe unha dimensión abstracta libertadora das tecnologías A miña recomendación é que discutamos se existe ou non é que seixamos moi prudentes na hora de aceitarlas Ben sabes que a principios do século XIX houve en Inglaterra un movimento moi interesante recomendo que o estudiedes o movimento dos luditas que se dedicaban a destruir máquinas. Foi un movimento anatematizado por un señor chamado Karl Marx, que entendía que as máquinas carretaban unha dimensión saudável de libertación da especie humana e en singular da clase traballadora. Sospeito que, olladas as cousas, na perspectiva de hoxe, os luditas eran máis lúcidos, non? decataranse a xiña de que cando os empresarios introducían as máquinas non era para libertar os traballadores ou acrecentar o seu tempo libre menos aínda o seu salario, era para acrecentar a súa explotación. De tal maneira que os exemplos de tecnologías que obedecen a proxectos noxentos son tan evidentes que sospeito que calquera reflexión que considere que ontolóxicamente As tecnoloxías son neutras, de tal maneira que existen usos saudáveis e usos perversos se cadra parte dunha idealización primixenia das tecnoloxías. Está para viño por aí. Eh? Tí, tí. Sí, eu debería preguntar a, a acerca de algo que le fai tempo sobre, sobre... Era... era una crítica sobre os sistemas ambientais, ¿no? Falaba de que Realmente, o sistema familiario non é sinónimo, moitas veces, de, de que todo mundo opine, de que todas as condicións se tomen dun eh, xeito equitativo, senón que moitas veces eh, o que pasaba era que unha ou dúas persoas que están máis preparadas, que tenen máis experiencia, o que tenen máis fluidez verbal, ou, ou que acumulan máis, máis capacidade de acumular datos históricos, realmente son as que consiguen encauzar ao a resto do grupo para que realmente se fagan as cousas que, ao fin e ao cabo, estas persoas deciden, pues, ven por agotamento ou ven por eh, cao, cao intelectual, por dicirlo de algún xeito. En eh, este artigo, que se, o que se recomendaba era, eh, como, como sistema, eh, grupos de trabalho pequeniños, ¿no? que se organizaban grupos de trabalho pequeniños, pero que realmente, que o sistema sampliario non era, pues, Eh, a ver, determinadas... Evidentemente, supongo que determinadas organizacións, no? E canto máis numerosas, peor. E... Eh, mm. Non sei que potas que isas. Bueno, vamos ver, naturalmente que hai problemas coas as assembleas, no? Mencionaxes un deles. Supoño que isto debe enfrentarse de dúas maneiras diferentes. Unha, a vontade de resolver estes problemas. De evitar, por exemplo, que ese monopolio que unha, dúas ou tres persoas poden desenvolver sexa tal amplando as posibilidades. O Outro dos horizontes mentais consiste, en efeito, en reducir o tamaño da comunidade política que organiza unha Assemblea. Esta é unha discusión moi bella. En realidade, é a mesma discusión sobre a democracia directa. Hai determinados teóricos da política que afirman que o tamaño máximo dunha comunidade humana que permite desenvolver fórmulas de democracia directa son 30.000 persoas. Este é o argumento dun pensador grego que traballa no Reino Unido desde hai moitos anos e que se chama Fotopulos. Antes mencionei a John Serzan, a proposta de Sersan é moito máis radical, afirma que a democracia directa só pode desenvolverse nunha comunidade con un número de integrantes inferior a 100 isto colócanos nun escenario dificilmente realista, va a contradición co que dixen antes, ¿no? Alguén preguntaráse e que a facemos unha cidade como Madrid con 6 millóns de habitantes para reartellarala de tal maneira que as súas comunidades sexan cada unha delas de 100 persoas ou das 30.000, si sí que ofrece un horizonte interesante, porque mal que ben é a población de moitos bairros nas cidades, non? Além diso, claro, hai outros dous debates que rodean o que propoñes o primeiro é si a identificación dos problemas evidentes das assembleas debe conducir ou non a rexeitar as propias assembleas A miña tese é que os problemas son maiores nas fórmulas que pretenden substitutituir as asambleaas que pretenden empregar a lóxica da delegación e da representación e que se si estamos onde estamos en boa medida é por isto A segunda das discusións ten que ver con iso que dixeches de que hai persoas máis ou menos preparadas que son as que monopolizan esas asambleas. Son testiven en redondela. Per tu de Vigo, é unha pregunta ia sobre isto. Alguén dixo, con un argumento distinto do teu, dixo para ser un libertario ou para ser un anarquista compre un grau de conciencia E de coñecemento da realidade tan profundo que en realidade non estamos en condicións de chegar a esas cotas tan altas. E eu respondín que en modo ningún pensaba que fose así. Máis ben sospeito que os nosos, avós e vis anarquistas, que en moitos casos vemos a ver de seran analfabetos, tiñan maiores capacidades do que as nosas para levar á práctica, o esquema das asembleas, da democracia directa e da autogestión. Se cadra porque as súas cabezas non estaban tan marcadas pola lóxica do sistema dominante, algo que sucede particularmente nas persoas máis preparadas. Circunstancia que me obriga a concluir que tal vez un dos mecanismos que debe permitir resolver o problema que mencionas consiste en procurar que esas persoas máis preparadas falen o menos posible, porque tal vez o seu silencio seixa unha garantía de que os outros elevan o nivel da discusión correspondente. Manolo, eh? Sí, moi breve, queria pedir a ti unha ativo e unha excepción a esta eh, reparte de fixo-pregunta que eh, efectivamente estas asambleas non son presentas, as asambleas pois, poden pode ter certos problemas. E unha das cousas que comentabas é que eh, Eh, pois se pode incluso pois, cargar moito de resolver cousas ou que se pode ralentizar eh, esas solucións ou búsqueda o que se busque nesa asamblea né? eu creo que eh, si, si se queren cambiar algunhas cousas, unha das cousas que temos que cambiar no noso boco na nosa cabeza é tamén a dimensión temporal dos sucesos das cousas vivimos nun momento que estamos moi acostumbrados a estar apresurados os menos pequenos estamos ao xe en día absolutamente hipermotivados eh, hiper eh actúan a a tuán toda pastilla con tanta máxime, tanto xogo, tanto, Entonces nos parece normal que as cousas pois pues, eh de ser rápidas e inmediatas. Eh? Ver, Creo no iso, eh? no me... eh, perdón, eh, que non nos iso. Que? Eu non escoitou Si, bueno, en todo no caso non sei se poñía esas directamente. Ao contrario, moitas veces é sí. eh, todo demasiado apresurado porque a consideración desta xente a que decide sí. eh, que... en calquera caso. Eu queri decir que É unha crítica que tamén se lle fai á Asamblea moitas veces que é ese tipo de liderazos e problemas que poda haber aí pois que dificultan a toma de decisións, sexan máis ou menos rápido os roletos que a dificultan. No? En calquera caso, non no creo que sexe a eh, mala cousa reivindicar o potente nas cousas, podo discurrir temporales Estamos acostumados a facer o con moitas prisas, con moitas ferididades, eu creo que é fundamental pois deixarte as cousas se tomen o tempo que se teñen que tomar. Todo o necesario. Iso é unha cousa que todavía non ho a moita xente. E aí, de ter eso, non sei sé si se acerte moito enrabaçón porque é si en mi que cada cordón Eu sou unha medio musulmana, en unha sentido, a que se mata. Tenho clarísimo, pero... Pero... Pero... Pero... Cua mesma vontade. Outro día, escoitei unhas declaracións dunha de das figuras rotilantes nos últimos tempos da vida política española, que afirmou que o 15M era un movimento ultrademocrático, pero manifestamente ineficiente. E que había que apostar, supoño, era a conclusión, por reducir a democracia para ser máis eficientes. Claro, a pregunta era, e a eficiencia nova onde está? A través do exercicio da representación nas institucións. Alguén pensa que por ter obtido un ou dous eurodiputados isto modifica o escenario xeral de tal maneira que entramos nunha etapa de nova eficiencia. Eu non o deixo por lugar ningún. Né? Creo, ademais, que as persoas que anuncian argumentos como eses non entenderán o que eu entendo que era e é o 15M, que é un movimento de longo recorrido, de transformación da conciencia xeral da población. É non simplemente un proxecto con o cortopracista que obedece ao designio de satisfacer determinada exixencia por importante que esta sexa en ese sentido coincido con que os ritmos tenen que ser distintos de os que impón a lógica da representación e do cortopracismo político Ivana Eu queria comentarte, Carlos mirando outra vez o topir. Eh, si coñeces a experiencia de, de Jesús Lizar, que tamén se define como anarquista, e que tamén vai por aí, non? Por ese aliado, un mundo real poético de Non sei se a coñeces, se ¿Sí? me si, diriches si, si, si, con si, él... Si, si. Nunca. Leín bastantes dos seus poemas, e vin que, por certo, se publicou estes días en dous tomos moi grosos. A súa obra, suponho que completa, espero que se completa, porque se... Si que van ser dúas mil páxinas, no? máis non o conllexen polo miudo, eh? non. Eh... Sí. Bueno, eu quería preguntar xe, eh, porque aquí os compañeros Libertaria, que xa han mostrado su a oportuna de ver a xente como Pedra Valle Olivo, a Fede Rodrigo Mora, e xa eles falaban, pois, pues, faí anos, xa foi dois anos, tres, que sí, que tiñamos que decrecer, que tiñamos que voltar ao campo e que tiñamos que voltar antes de que o capitalismo chegara ao campo e eu quería preguntar se si é posible o sea estamos vendo como ahora está fazendo a vía de aguas como a xente que tem unha placa solar na sua casa se está proibindo si crees que posible que antes de que nos retomemos esa, digamos, volta ao campo o, sea, o capitalismo se está restaurado aí e terá os mecanismos para que non permita a autosistema da xente e, e das cansoas. É que eu creo que infelizmente o capitalismo xa chegou ao campo. Non? Este é un dos problemas principais, de cando falamos do regreso á vida rural. Non podemos idealizar isto. Non? Cando regresamos á vida rural para afastarnos do capitalismo urbano, a miúdo que nos encontramos é o capitalismo rural o capitalismo rural que se revela tecnolóxicamente e que, sobre todo, se revela en termos de imaginario popular, de desaparición daqueles de termos que remetían ao desenvolvemento de prácticas de democracia directa históricamente consolidadas no medio rural. Mas tamén é verdade que algúns dos analistas destes procesos beno sabe, son acusados de ter idealizado a condición da vida rural, por exemplo, na Galiza anterior á industrialización. Eu non duvido que na Galiza do século XVIII os labregos vivían mellor do que hoxe, non duvido de que o seu tempo de traballo era mellor do que hoxe, mas claro, non podemos esquecer que existía algo que se chamaba nobreza feudal, e que existía a Igrexa Católica, e que existía o xército español, de tal maneira que o escenario non era tan neutro ideal como o que se derivaba da simple mención de que existían fórmulas obxectivas e certas de democracia directa, de concello común. ¿no? Sospeito que o capitalismo entrou no campo, de tal manera que este un problema adicional. E, e aqueles ámbitos nos que non entrou parece que a deriva dos nosos gobernantes e que entre definitivamente. Estou a pensar neste proceso tan pouco estudado de como as terras comunais dos concellos no designio dos nosos gobernantes deben ficar ao servizo das grandes empresas agroindustriais e non ao servizo destes espazos de autonomía que eu estaba a reivindicar algo que significa que neste ámbito o capitalismo desenvolve as súas prácticas con inegável lucidez en defensa obscena e dramática dos seus intereses para, a liña, para a lia, río, e, Carlos, podías decirnos eh, como, como veis o fenómeno este de Podemos, Pablo Iglesias e demás, que pode salir de ahí, cuánto de populismo pode tener esto? En fin, como lo ves? Eu non son ningún experto en análise da vida parlamentaria. A ver, non teño ninguna coincidencia con Podemos, nin programáticamente, nin no que se refere as ferramentas, nin no que atinxe as persoas que coñezo moi ben Paulo Iglesias foi alumno meu ah, foi amigo meu, vamos dicelo mellor porque é máis práctico así desde o pleno respeito á autonomía das persoas e da súa capacidade de organizarse e de decidir o que queren facer eu entendo que podemos ser o enésimo proxecto cortopracista que non rompe ningún dos moldes do sistema no que estamos Antes dixen, e agora recupero o argumento que no discurso dos nosos responsáveis políticos a palabra colapso non existe. E isto compre aplicado directamente a un proxecto como Podemos. O proxecto de Podemos insídese en plenitude nese diagnóstico que di que temos que recuperar a realidade española do ano 2007, os estados do benestar, e que ignora todo o que se nos ven encima. Se si alguén me di que Podemos hai xente que defende unha perspectiva máis aberta, aceitarei no devo grau. Mas non podemos alimentar unha ceremonia da confusión. Outro día, estive unha en po' enferrada, e a verdade é que fiquei abrallado antes de iniciar a miña palestra, achegou seu nome e dixo Carlos, quero afiliarme a Podemos, que podemos hacer? <risa> Hombre, agradezo che moito que me fadas esta pregunta, porque non son a persoa xeitada. E cando eu vou falar por aí de decrecemento, a xente de Podemos interpreta inmediatamente que Podemos defende o decrecemento. Pois non, resulta que non defende iso. O seu dirigente carismático defende que o Estado procure acrescentar a demanda para tirar da economía no camiño do crecemento. Digamos, literalmente, o contrario. Creo que, ademais, é un proxecto que se desenvolve na clave tradicional socialdemócrata de un Estado que debe resolver os nosos problemas desde arriba. De tal maneira que os seus vencellos emocionais e materiais co 15M son moi débiles. Menos a veces que o 15M foi un movimento orgullosamente encameñado a rexeitar os liderazlos. Claro, non se pode defender literalmente o contrario da noite para a mañan. Non? Se alguén di que ten alguna dimensión saudável de desnudar aos nosos gobernantes ou de retratar as miserias dunha organización como Esquerda Unida aceitaré e non devo grau. Mas, no estadio actual, e digo isto con moita prudencia, e ao invito a preguntar os círculos Podemos que tipo de activación dos movimentos sociais críticos tiberan nos últimos 4 meses? Ningún. Pero isto é un proxecto, ate hoxe, non presurgo o que poda acontecer mañán, que ten un cariz claramente vencillado coas eleccións e os parlamentos. Ten, quen quera acreditar niso está no seu dereito eu hai moito tempo que non acredito niso en calquera caso o que non me gustaría é que nos nos encontremos de novo ante unha manifestación de activismo de Facebook de xente que ten unha militancia ben con darlle a me gusta en Facebook isto é un problema central volto ao argumento de mella se si queredes votar, votade eu non discuto sobre isto cada quen que faga o que queira co seu voto O que me importa é o que debe facer os 364 días restantes do ano. E infelizmente non vexo en Podemos ningún tipo de pulo que invite a optimismo no que atinxe a eses 364 días restantes do ano. Ainda que me gustaría moito equivocar. A colación de Podemos ¿no? hai outro movimento político que se presentou nestas elecciones que tamén está moi ben o 15M e que xe xa man recidada a partido X. Eh, que eles non teñen líderes non? Eh, elixese por democracia directa entre a xente eh, collen a xente cada un propón o que quere o se propón el mesmo eh, se dá coñecer, coñocer eh, eu son competente nestas materias tamén hai outro movimento dese estilo tamén do 15M e eh, que queren eh, no seu programa levan varias cousas como o facer un 15M no Congreso dos Diputados Eh, facer un Nuremberg financiero con todos os banqueiros, le cousas así, eh, bueno, o seu programa é catro puntos, non? é a transparencia, a democracia directa, ILPs eh, e, e, e referéndus vinculantes. Non? Eh, un pouco tamén vendo 15M presentouse as europeas, non sei se o coñeces este movimento, é, mm. que opinas, o... O, o final foi un tal Falciani, este tío famoso suízo por levarse a lista dos banqueiros de Suiza o, o que mm. se para representar no, no Parlamento mm. Europeo, pero non sacaron ninguno. Coñezo non moito. A ver, a afirmación de que o partido X non ten líderes parece que non é contrastada, non? O propio Falciani desenvolveu o papel rotundo de líder, non? Além disso, deixen hai un momento que non o coñezo ben, e é verdade. Hai pouco menos dun ano, recibín unha mensaxe de correo electrónico dun home do Partido X de Sevilla que discrepaba do que eu afirmara nun artigo. Era unha discrepancia correcta e perfectamente legítima e que solicitaba a miña opinión sobre os materiais que elaborara até aquel momento o Partido X e ao dixenlle que, bueno, procuraria sacar un pouco de tempo paralelo pero que non lle prometía nada e efectivamente lín os materiais e debo confesar que non entendín absolutamente nada era esta xiria da xente que traballa na informática e que se desenvolve nun mundo completamente diferente do noso do meu, non quero nin pensar do cidadán común que non ten nada que ver como supoño que en grado en algún grado ou outro, todos os que estamos aquí sabemos disto, non? E pareceu que aí había un problema gravísimo de comunicación, que, por certo, non ten Podemos. Ten moitos defeitos, mas non este. O discurso de Podemos pode ser criticado porque critico porque é moi nevoento, non somos nin de esquerdas, nin de direitas, moitas veces lembra o PID, non dixen isto, né? Ninguén o escoitou. Mas, polo menos, enténdese o que din. No partido Xis, costábame bastante traballo. E, além disso, quero... Carregar moitos tons contra os discursos posmodernos. Ás veces a posmodernidade ten virtudes, mas cando carreta un abandono radical do anterior a posmodernidade, cando a palavra capitalismo non se pode mencionar porque remete a códigos propios da esquerda tradicional de sempre, pois eu fico un pouco non Digo, que tipo de construcción dunha sociedade diferente podemos alimentar se non asumimos desde o principio unha crítica do capitalismo. Outra discusión diferente cale a natureza desa crítica, e aí se cada partido xis ten alguna cosa interesante que dizer, mas non sentín en ningún momento ningún tipo de sintonía con este tipo de aposta. Miguel. O Fío que estás comentando non, non ves que non se pode prescribir que hai unha una... postura táctica que Podemos, a forma desta cousa formación eh, reta das soas cortisteiro, non? Que é moito máis militaria, ou ou de tipo de organización en non, non menciona eh, o capitalismo como tal. E un non menciona eh facer bandeira a loita contra o recorte, a defensa das mexas públicas, no? No, no, no, no. non? Non non de de pretender que a resposta a ao poder, os pois, día de España, se Manuel na no, militaria no, no para poder, para non poñer eh digamos, balados, a xente que realmente, non, leva 30 anos sin estar en política ou, ou, ou 60, non, e se, y se sin embargo se máis poderia identificar convicxases eh que son xustos, que ganan batallas resolver o problema xa te que está pasando, ¿no? contra recortes e que e que ao mesmo tempo poden unidos nunha práctica política que poda resultar emancipadora. Porque tampouco, o principio que, claro, primeiras cousas que comentarxes foi o colapso do capitalismo. ¿no? Pero, eh, eu me podo imaginar que o capitalismo colapse, pero que vai decidir como se sale ese colapso vai ser que manda o en a pose do capitalismo, senón en unha forza malitaia en contra, organizada, Que, que, que, que le escuta a poder e se saíra non, mm. no, non o vexo así entendo o argumento que empregas mas non partillo por que? porque que de aceitar que é unha postura táctica cando non hai ningún dado sustancial que invita a concluir que hai algo paralén da posición táctica inicial E a mí non me queda outra que analizar os programas desas forzas políticas. Onte, Paulo Iglesias, eu son moi mal profesor, interrogado polas medidas que cumpri a Artellar, dixo que era urgente, por exemplo, puxo un exemplo que era gráfico, que Zara deixase de pagar impostos en Irlanda e pasase a pagálos aquí. Ben, entendo o bom sentido da medida, mas espero que podemos, en relación con Zara, propuñar algo máis que iso. Porque a proposta é a proposta tradicional da socialdemocracia consecuente. Que carreta unha mellora con respecto ao escenario de hoxe? Sim, máis claro, que sabemos como obten Zara os seus beneficios, pediremos, lóxicamente, algo máis que isto simplemente. E a miña perspectiva non é respeitar a Zara, pero non por proxecto de radicalismo ideolóxico. A ver se si explico isto. Alguén podría pensar que eu estou a defender a autogestión e a democracia directa por un preconceito libertario. En certo sentido é así, mas interese-me máis relacionar eses conceitos co colapso, coa perspectiva do colapso. A afirmación inicial era son a única resposta que eu vexo hoxe en día ante o horizonte do colapso. Que papel desenvolve en propostas como as que mencionaches as de Podemos e outras, a palabra autogestión. Ningún. Non hai nada disto. E de novo un proxecto que desde o Estado pretende resolver os problemas. E todas as ferramentas que emprega son as que nos conduciran ao colapso. Entes dixen, probablemente Pablo Iglesias en algún momento deveu pensar que o que dixera non era moi afortunado, mas Podemos ten un problema, e é que o seu programa son as declaracións do seu dirigente. E isto, claro, O dirigente, como todos, cando ten que lidar con materias complexas, mete a pata, como metería eu. Non? Os políticos tenden que responder a todas as preguntas, non poden dicir, eu o isto non sei nada. Entón, mete a pata de tal maneira que, en vez de plantear un proxecto que trascende a táctica para situarnos nunha estrategia de transformación sistémica que considera seriamente o problema do colapso, deixa completamente no valeiro o horizonte. Mas, além disso, dixen antes, non teño sintonía programática tampouco nas ferramentas e agreguei de pasada que non creen as persoas porque as conhezo entón hai unha pregunta que compre facer en relación con este proxecto e calquera outro sobre a honradez das persoas que o deben adiante que unha pregunta necesaria e legítima que pode ter respostas moi diferentes cando falo de honradez non estou a falar de corrupción e de dinero cal é o objetivo desta xente? Sair na televisión e ser famosos, ligar moito, ou polo contrario, asumir un camiño de transformación da sociedade. Eu teño a miña resposta, que justifica, creo, o meu escepticismo, mas admito que o meu escepticismo é meu e que os demais non estades na obrigación de compartilo. En calquera caso, manter os ollos moi abertos para non deixarse enganar, porque moitas veces vin experimentos como este que conduciran a unha nova integración no sistema. Esquerda Unida surde na década de 1980 como un proxecto aparentemente alternativo e xa vemos onde está agora. Non, non digo que non mantenha unha disensión con respecto á discusión sobre a república. Xa dixen que para mi é unha discusión meramente táctica e nada interesante. Que tipo de solución aporta o proxecto da república a discusión sobre o colapso? Outra cousa diferente é que alguén me diga e que eu non acredito no teu diagnóstico sobre o colapso entón considero plenamente que o escenario da discusión é moi distinta e entendo isto da táctica e da estrategia mas curiosamente, cando falo destas cousas ninguén nega o do colapso parece como se formase parte de algo que sabemos que está aí mas preferísimos afastar como se non fose vital para explicar o que devemos hacer hoxe mesmo si sí me parece que, que, que está complicado, pero bueno. Pero ¿Cómo ¿sí? sí. es? palabra tal ¿no? vez. Sí, o sea, muy breve porque sí, hay tres ya sí, sí, pedidos. Pero, eh. pero, pero me refería también a una otra parte aprendida, el tema de, de que no pues, lo que no en absoluto que se pueda salir un, un colapso eh, global, mm. local, simplemente con, con, con pequeñas partes de la sociedad autodestruidas. Mm. Mm que sí, que creo que alcance por tempo, sobre todo. Hm. Mm. Mm. Alcatena este, estamos a ordenarión como resposta é en... municipal. A ver. Fas ben en dicer iso, porque é Eu non defendo un proxecto de illas que permiten que cada quen se marche ao monte a plantar tomates e leitugas. Defendo un proxecto que é o que chamei autogestión xeralizada. Que carreta O mantemento da confrontación co sistema non é o isolamento desde a perspectiva da federación e alianza desas illas. Se te dis que este é un proxecto utópico, admito o debo grau, e que no estado actual das cousas, as nosas capacidades de reenderezar os procesos con estas ferramentas son moi reducidas, é evidente. A miña réplica é que eu non vexo ningún elemento nas políticas oficiais que desenvolven os gobernos en calquera lugar do planeta que carrete unha comprensión do problema de fundo do capitalismo, a súa corrosión terminal e o colapso de tal manera que o meu escepticismo no que atinxe ao que pode chegar de arriba é moito maior que o escepticismo legítimo que ti plantexas e que eu recoñezo como lóxico, que xorde en relación co que vende abaixo en este sentido limítome a certificar e a demandar exemplos de prácticas saudáveis que chegan dos gobernos e que van para alén da discusión sobre o aborto. Ante, en Redondela, unha muller decía non é preferível que tenhamos un goberno que derogue as reformas da lei do aborto do Partido Popular? Eu dixenlle, sí. O que pasa é que, se si a discusión é o colapso, ese goberno non serve para nada. Para, para min, a discusión é o colapso. Non isto que temos agora, ainda que, naturalmente, que temos que seguir loitando na vida cotidiana. Outro en Redondela, alguén dixo que parecía que eu estaba a demandar a ausencia de acción. Amén. As miñas referencias sindicais son uns de sindicato que se chama CNT. Non creo que se caracterice precisamente pola falta de acción. A acción a falta de acción revelase nas maquinarias burocráticas dos sindicatos mayoritarios, de tal maneira que que non creo que o reproche se xa xusto. Outra cousa é que o que fai a CNT é que á altura das cousas ou non. É unha discusión legítima, non? Mas, en calquera caso, eu non demando illas isoladas que no monte contribúan á felicidade individual de des persoas. Demando unha confrontación co sistema asentada na loita de clases que mencionei antes. O sea, hai tres palabras previdas. Primeiro está a rapa de Tasi Miguel, logo vai Alexandre e o a Eh, detrás de todas estas iniciativas tipo que comentamos realmente o Poder, o Poder, o que digamos que facer unha crítica en un certo modo aceitada na esquerda tradicional e é moi digamos que por parte do Poder menos con unha capacidade comunicativa digamos que boa ou máis que boa todavía Non se atisba, detrás desa crítica un certo vello elictismo da escala tradicional, non se un certo, a través da mediatización, a diplomaxe técnica e os liderazgos a xes mediatras, un novo elictismo que carrega boa parte das mesmas defectos da esquerda tradicional máis algúns, máis outros novos? Bueno, non sou iso, é que eu considero, por dicelo de maneira rápida, que podemos de esquerda tradicional. Claro que deberíamos pórnos de acordo para determinar que isto da esquerda tradicional. Por que? Neste caso, a estrategia de podemos é inteligente. Consiste en desmarcarse retóricamente da esquerda tradicional ocultando que todas as ferramentas vengan de aí. Claro, De onde ven Pablo Iglesias, da Unión de Xuventudes Comunistas de España e de Esquerra Unida? De onde ven Juan Carlos Monedero? As Juventudes Socialistas, asesor da Presidencia na Esquerra Unida, a persona permanentemente próxima á dirección de Comisión Obreras e é a UCT. Claro, como currículum de persoas alternativas, son máis ben débiles non? Digamos, Monedero desembarcou no 15M porque viu que aí había algo que cortar. Digo isto de maneira amigável. ¿eh? Bueno, non era amigable ¿eh? en cualquier caso, ¿eh? digo porque o conhece. Claro, pretender retratar un proxecto alternativo con estes bimbios é un pouco difícil. Nese sentido, xa dixen que todas as ferramentas de carácter programático de Podemos son hasta a esquerda tradicional non deixa de sorprenderme que personas como a min pasemos agora por como ser bellos autorreferenciais, que é o que digo, non? Somos persoas que estamos na lógica da esquerda do pasado que o que están a repetir e a bella monserga, a la ladaiña da socialdemocracia tradicional. Polo de máis respeitável, eh? é dicir, que no momento en que estamos a socialdemocracia tradicional podría desenvolver algún papel, simplemente non temos socialdemocracia, non? É un proxecto que parece que desapareceu do escenario non? bueno, nese sentido non é que estean a enganar, non sei, eu creo que manifestamente forman parte da esquerda tradicional ainda que de novo non me sinto moi satisfeito con este termo, porque as veces as tradicións son moi respeitables non? e alguén dirá, isto de esquerda tradicional é un termo negativo o podemos lélo en clave saludable e positivo pois admito que sí non? eu en cacera caso, cando o emprego con todas as cautelas ten, evidentemente, unha fasquía fundamentalmente negativa. Alexandre. Quería preguntar, por Podemos, non? Por Podemos. Como mm. se conxugan as medias libertarias cos directos dos povos oprimidos? Os directos nacionales. No libro Se repensar la anarquía dedico un epígrafe se cadra a breve de a esta discusión. E empezou lembrando que hai tres ou 4 anos lin nun órgano, non sei se era da CNT ou da CCT, mas pouco importa, unha frase que encabezaba un artigo que decía que os anarquistas antes de 1936 non eran independentistas. A frase pareceu interesante porque obrigaba a facer unha análise de contexto moi delicada. E a miña reacción inicial era, supoño que non serían independentistas, mas tampouco non serían nacionalistas españoles e non defenderían a maquinaria do Estado, que moitas veces o que acontece con xentes que pensan que a cuestión nacional non ten relevo ningún e que non compre dedicarle ninguna atención. Nese texto resgato opinións ben conhecidas de Bakunin que creo que entendeu perfectamente a dimensión de libertación dos povos e do direito de autodeterminación aindo a que intúo claro que as ideas de Bakunin compren situálas no momento en que estamos Há uns meses publiquei un librinho moi pequeno que se intitula en español En defensa de la consulta soberanista en Cataluña É un libro que litiga con nacionalismo español. Eu admito nese libro que aceito un ámbito de discusión que non é o meu, que non é o que me interesa, mas por cifrar o argumento estou tan farto de ler todos os días en el país un artigo que salienta que a soberanía é indivisible, que a Constitución proíbe a autodeterminación, que é saudável prohibir unha consulta popular, que me parece que un tiña que enfrentarse rotundamente a ese tipo de lerias. Mais, nese artigo recollo un texto que probablemente coñeces que é o chamado Manifesto polo si-non sí, que é un manifesto que ven do mundo libertario catalán é que parte da presumível pregunta que se va a formular no presumível referendo do 9 nove de novembro en Cataluña A primeira pregunta é desexa a ver se eu digo ben Desexe que Cataluña sexa independente? Non, non estou dicindo ben. Que pensa que Cataluña é un estado. Bueno, vai polo do estado, pero non me lembro exactamente a pregunta inicial. Eu creo que a primeira é desexe que Cataluña teña un estado propio, a segunda é desexe que Cataluña sexa un estado independente. Eso é. Entonces, non é do si sí, non, sino non si. Sí. Desexe que Cataluña sexa un estado, en efeito. A resposta libertaria é non. A segunda pregunta sería: "Desexa que Cataluña sexa independente?" A resposta sería: "Sí. Non? Digamos estamos pola independencia, porque estamos pola independencia en todos os ámbitos máis non queremos máis estados independentes. Non? O que pasa é que a pregunta materialmente impide este tipo de resposta. Porque en efectoito, a primeira pregunta é: "Deécha vosted que Cataluña sexe un estado?" e a segunda, en caso afirmativo, desecha que se de un estado independente, de tal maneira que non hai camiño para que un diga estado non. Bueno, eu entendo que esta é a perspectiva libertaria axeitada, que é unha perspectiva, por certo, pouco comprendida polos demais, né? porque é unha perspectiva que aceita o principio de libre determinación, pero que afirma que ese principio non é saudável, que creer, que contribúa a crear novos estados, mas que non renuncia a discutir o estado actualmente existente. En calquera caso, lea esas páxinas me tirei de grau que no mundo libertario isto é materia de confrontacións no? porque hai moita xente que ten unha actitude tan hostil ao que entende que significan os nacionalismos que iso se traduce nunha negación palmaria do propio principio da autodeterminación que paradoxalmente conduce a defender os estados previamente existentes e obviamente non pode ser esta a percepción libertaria eh, Lupe Lupe Bueno, eu de verdade que non queria preguntar con que Podemos pero non, foi a a túa crítica que baixo a miña evaluación é demasiado dura con que significa Podemos as túas palabras o que fai o que motiva a miña intervención que eu nunca estaba a falar, entón, por un lado, decí unha cosa que xa teño comentado aquí as compañeras e compañeros libertarios de Ferro Oterra é certo que É certo que as ideas libertarias son as que están ganando, as que están ganando posición as, as que están sendo capaces de filtrarse a través de, de todas as organizacións e movimentos sociais. É certo que, como ben ti decías antes, estamos asistindo cada vez a unha floración máis importante de prácticas libertarias a nivel social. É certo que todo que a, a, o discurso do recrecemento o discurso de todas as crisis que se suman para propiciar un colapso, a necesidade de loitar contra ese colapso, de prebilo, de, de organizarnos, de autosicionar a saída dese colapso para que non nos colla e, e nos caiga na cabeza, como dices ti, enreda nosa, se derrumbe todo, é certo que ese discurso é bom, é exacto, é correcto e a mellor é a única saída. Pero tamén tendes que entender E eu, mellor, o entendo, porque profesionalmente é así, que non todos os grupos sociais e non todas as persoas vivimos nin os mesmos procesos, nin os mesmos ritmos. Entón, como tamén o valoro ben profesionalmente, eses procesos de aprendizaxe e de maduración que se dan tamén nos grupos sociais necesitan da experimentación. E, de alguna maneira, eu saúdo como moi positivo o proceso de Podemos porque tamén é un proceso en sí mesmo positivo de reflexión e de mensaxe político que chegou a moita xente e que non coñece efectivamente, ao maior consorte, as personalidades que son máis as cabezas visibles, pero sí engancharon con, con un discurso que lle está cuestionando, o actual sistema, que lle está cuestionando o modelo político institucional e o funcionamento das institucións que, polo menos, é se está cuestionando algo e a xente se está sumando a iso. Aí está o traballo do Proxecto Libertario para facer que ese proceso dé un paso máis adiante e se vexe outra realidade. Eu aí entendo, pero eu creo que a túa crítica nos deixa como un, un estado emocional de, de desasosiego, de, de desesperanza, que creo que non é así. Eu, creo, eu vexo moitas cousas positivas E non son podemos, senón nos últimos procesos que se están dando. Estamos coas marchas da dignidade, por exemplo. Está todo o que foi o momento desto desacizamentos, mesmo a figura de Ada Colau, que tamén é unha líder, pero que eu creo que foi moi positivo a súa aparición nos vídeos de comunicación para que a Siete tomara conciencia. E eu me quedo como positivo de todos esos procesos. A moño é que, como falábamos fora, ti éis pesimista ou son máis optimista? O mellor é o meu, necesito dese de optimismo para poder seguir caminando, non? De todas as maneiras, sí que é certo que eu teo un discurso razonado e, e saco o sombrero porque esta no non certo, como, vamos como vides demostrando, non? Pero hai que, hai que saber tamén entender como son as sinancias dentro dos grupos sociais. Entendo o que dix, Lupe, mas non concordo. A ver, por que? En primeiro lugar, non é moi saludable que exista en ámbitos importantísimos nos que esa filtración das ideas libertarias das que fales non chegue en modo ninguno. Un non pode pasar por alto os procedimentos de resolución interna dos problemas en Podemos que carretan o establecemento dun procedimento de listas pechadas desde unha dirección claramente configurada e incuestionada. Iso non é tolerable. E se a militancia de Podemos tolera iso, creo que se está a retratar. Poderá dicernos o que queira no que atinxe a contestación do réxime e da casta, mas estará reproduciendo quotidianamente as regras de xogo que inspiran o réxime e a casta. Neste caso, o meu argumento é tranquilo. Estou esperando unha revolta na militancia de Podemos. Ti sabes que se verificou hai unha semana, unha Assemblea en Madrid, que mal que ven se situaba neste camiño. A malloría dos representantes dos círculos Podemos dixeron que que era isto, de que unha dirección que non foi elixida designase unha lista e ofrecese un lapso de tempo, de seis días, para designar listas alternativas. Bueno, segundo, O meu pesimismo en relación con Podemos nace dunha experiencia histórica que garda relación con un elemento central no discurso mediático de Podemos e a mención do ano 1982. Por trás está a suxerencia de que debe producirse unha segunda transición que foi obxecto dun naufraxo polas políticas de Felipe González. Bom, desde os movimentos sociais críticos Esta é unha opinión moi extendida. Podemos é un risco moi grave. Imaginemos que todo de Podemos sigue subindo. É moito imaginar. Pensar que o Partido Popular e o Partido Socialista non van mover peza é, de unha enorme ingenuidade. máis imaginémolo. Que aconteceu en 1982? Ben o sabes. O Partido Socialista, desde o goberno, acabou co sindicalismo resistente que representaban daquela Comisión Sobreiras e a UGT, Marcelino Camacho e Nicolás Redondo, que non é a miseria de hoxe, por moitas distancias que eu teña con respeito a eles, e terminou como o movimento vecinal que tiñou unha fortaleza notabilísima. Non? Podemos correr un grave risco de terminar co 15M. De que moita xente que estaba no 15M e que desenvolvía unha actividade horizontal de creación de espacios autónomos, se vexa engallolada por un proxecto como de Podemos que é completamente diferente. Terceiro é de Raleiro. Mencionei, hai un momento o 15M. A miña pregunta é por que estas xentes que están nos círculos Podemos non estaban a traballar estes meses no 15M? Que era o que non ofrecía o 15M que ofrece Podemos. Aquí hai un problema moi grave. A miña tese é que a malloría dos simpatizantes de Podemos estiveran no 15M nas dúas primeiras semanas en maio de 2011. E marcharan, por que? Nuns casos, porque o 15M lle resultou un proxecto radical demais. máis. En outros casos, porque no 15M había que traballar. Había que currar. E xa repetín antes que aquí hai moito activista de Facebook. Ollo, si ti me que é preferible resgatar para algún tipo de tarefa de contestación a esas activistas, da lecha razón. Claro que é interesante máis preocupa-me moito cales son os efectos colaterais dun proxecto de desa natureza. En calquera caso, o meu pesimismo nace de que non vexo na cúpula de Podemos ninguna conciencia no que atinxe estes problemas. Digamos, hai unha falta dramática de sintonía entre esa cúpula e os que seguimos traballando na esquerda social que pensamos, que temos que teimar en manter os nosos proxectos de sempre. Mas non por dogmatismos ideológicos, sino porque non temos outra cousa. Non podemos xa resolver quen tenga razón e quen non. Mas creo que o problema de fondo non é de optimismos nin de pesimismos. É unha cuestión de identificación empírica de actitudes. Xa leixen antes que a mí me gustaría moito equivocarme sobre Podemos. Mas, se si me equivoco, será porque a base de Podemos se revolve e decide remover eso nun sentido diferente o que leva a un señor que afirma que o proxecto maior consiste en obrigar a Zara a pagar impostos aquí. Bueno, pues, isto pode defender o propio Partido Socialista. O PP, bueno, pues sí. Eh, vamos a ver, son as 10 menos tres minutos, queda unha palabra mi pedida e eh... Uma é... sobre, <risos> é... sobre a Podemos? Não. Muitas gracias. É só uma crise demográfica. Afinal, crise demográfica. Que é, afinal, a demográfica. Há aqui de um pouco da gente temos uma esquerda demasiado? Não podem. Mas não tem uma perspectiva hum. mundial, não? Imaginam crescimento... Vamos ver. Un dos lemas principais do decrecemento, enuncien o antes, di se vivimos nun planeta con recursos limitados, non ten sentido que aspiremos a seguir crecendo ilimitadamente. Agrego agora, e isto en todas as ordes imagináveis, tamén o da demografía. O discurso dominante neste caso afirma que os problemas demográficos están en vías de resolución. Por que? Porque os estudos concluen que o ritmo de crecemento da populación planetaria vai recuando de tal maneira que esa populación se estabilizará alrededor de 10.000 millóns, 11.000 millóns 11 de seres humanos nos anos 2050 ou 2060. Non é un argumento moi tranquilizador. Se hoxe temos problemas graves con 7.000 millóns de habitantes na Terra, que problemas non teremos dentro de 30, 40 ou 50 anos con 3.000 millóns ou 4.000 millóns de habitantes máis. De calquera xeito, o problema non é estrita nin principalmente demográfico. É un problema relativo ao modelo político, económico, ecolóxico e social que defendamos. A grande pregunta que se fai en relación con isto é: cantos seres humanos pode manter o planeta Terra? A resposta dirá: depende. Depende de que modelo de ser humano teñamos na cabeza. Se si estamos a pensar nos niveis de consumo enerxético dun labrego de Burkina Faso ou de Níxer, a Terra pode alimentar a 23.000 23 millóns de seres humanos. Se si estamos a pensar nos niveis de consumo dun madrileño ou dun barcelonés que viaxa unha vez ao ano a Cancún e a outras illas e Ixeles, a Terra non dá para manter a mil millóns de seres humanos. Claro, ao final a proposta do decrecemento adoita ser, non hai sobre isto un acordo universal nas diferentes escodas ou decrecemento que temos que asumir o desenvolvimento de estrategias de control da natalidade No vou entendido de que esas estrategias nada teñen que ver co que antes chamei ecofascismo ou darwinismo social militarizado agrego unha observación máis importantísima alguén podría discutir o bo sentido da pregunta que me autoformulei esa de cantos seres humanos poden manter o planeta Terra por que? A especie humana é unha entre moitos millóns de especies. Teremos que defender tamén os dereitos das outras especies que nos acompañan no planeta. Algo que con certeza obrigá, obrigará a remodelar a resposta á pregunta correspondente. Bo bueno, pois son as dedes pasadas Gracias Ateneo, gracias a vos, gracias a Carlos, fue un placer. ¿vale? Unha producción imaxinaria divertimento para os meus pequenos monstros.